Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Və salatu və salamu alə Eşref-ülənbiyyə və Seyyid-ülmürsəlin, əmma vaad. Möhtərəm bacı və qardaşlar, inşallah bugünkü dərsimiz Ramazan ayı barəsində olacaq. Ramazan ayı oruç kimlərə vacibdir, kimlərə vacib deyil? Oruç haqqında insanlar arasında ortaya çıxan bəzi sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Oruç hər bir həddi buluğa çatmış müsəlmana vacibdir. Allah Subhanahu quran Qurani-Kərimdə buyurur: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal-ladhina min qablikum la'allakum Ey iman gətirənlər, oruç tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib olduğu kimi sizə də vacib edildi. Bəlkə bunun ilə siz pisəməllərdən çəkinəsiniz. Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsi Orucun ərkənlərə gəlilikdə isə orucun ərkanları birinci, fəcrin sülhün azanından gün batına qədər qadağan olunmuş şeylərdən çəkinmək, ikincisi isə oruc tutmaq üçün niyyət etmək. Niyyətdə ki, Fəcr əzanından əvvəl olmalıdır. Orucun fəziləti barəsində isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuşdur, Cənnətdə rayyan adında bir qapı vardır. Bu qapıdan yalnız oruç tutanlar daxil ola bilər. Hədisi İmam Buxar ravayət etmişdir. Və başqa bir hədisi də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ramazan ayını imanla həm də savabını Allahdan istəyərək oruç tutan kimsənin keçmiş günahları bağışlanmışdır. Bu hədisi də İmam etmişdir. Oruc tutan şəxs dili ilə günah etməkdən, söyüş söymək qeybət etmək, böhtan atmaq, yalan danışmaq və s. bunun kimi günahlardan çəkinməlidir. Necə ki, Peyğəmbər s.a.v. buyurur, oruc insanla günah arasında sanki bir pərdədir. Sizdən biriniz oruç tutduqda pis söz danışmasın. Onu söyənə və ya vurana mən orucam desin. Həds-i İmam Buxar ravayət etmişdir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, pis söz danışan və ona əməl edən şəxsin yemək içməyini tərk edib oruç tutmağına Allahın heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu hədisi də İmam Buxar rivayət etmişdir. Orucu pozan şeylərə gəldikdə isə qəstən qusmaq, gün batmamış oruç tutma niyyətindən dönmək, İslamdan çıxmaq, bilərəkdən yemək və içmək, Əgər oruç tutan yatdan çıxaraq yeyər və yaxud içərsə, onun orucu pozulmur. Siqaret çəkmək, saqqız çeynəmək, qidalandırıcı iynələr vurdurmaq, bilərəkdən məni sperma ixrac etmək, aybaşı və ya aybaşı və doğuşdan sonraki qanaxma əgər gün batandan əvvəl olubsa və gündüz vaxtı qadınlara yaxınlaşmaq etmək. Orucu pozmən şeylərə gəldikdə ətir vurmaq Çinmək, iynə vurdurmaq, qidalandırıcı, yəni vitamin iynələrindən başqa, göz damcılarından istifadə etmək, suyu udmamak şərti ilə ağzı və ya burnu yaxalamaq, dili ilə yeməyin dadını öyrənmək, sürmə vurmaq, türcəyi udmaq, Ramazan ayında gecə vaxtı yemək, içmək və qanın tibbi yoxlanma üçün verilməsi. Qədir gecəsinə gəldikdə isə Ramazan ayının axır 10 gününün tək günlərinə təsadüf edir. Hər bir müsəlman Ramazanın axırında səkat verməlidir. Bunun miqdarı da təxminən 2,5 kg əsas yeyinti məhsul olmalıdır. Məsələn, xurma, düyü, un, çişmiş, arpa, buğda və s. buna bənzər şeylər. Bayram namazı orucluğun qurtarmasından sonra səhər günü qılınır. Oruç tutanın sarı açarken ettiği duaya geldikdə isə peyğəmbər sallallahu aleyhi ve salam buyurur: "Zehebe zama, waftalnatul uruq wa səbətəl al-ajr inşallah." Yəni Allahın istəyi ilə su keçib getdi, damarlar islandı, onun izni ilə savab hasil oldu. Ramazan ayı barəsində daha ətraflı şəkildə. Birincisi orucun hökmü. Sual: Oruc nə deməkdir? Cavab: Oruc niyyət edib söküləndən Gün batına dək, yemək, içmək, qadınlara yaxınlıq etmək və başqa bu kimi orucu pozan şeylərdən özünü saxlamaq deməkdir. Sual, Ramazan ayında oruc tutmaq vacibdirmi? Cəvab, bəli, vacibdir. Allah təhələ Qurani kərimdə buyurur. Yeah. Ey iman getirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib etdiyimiz kimi orucu sizə də vacib etdik. Bəlkə, biz əməllərdən çəkinəsiniz. Bəqərə Suresinin 183-cü ayəsi Sual Oruc tutmaq kimlərə vacibdir? Cevab Oruç tutmaq qadir olan hər bir həddi buluğa çatmış, ağlı başında olan müsəlman Ramazan ayında oruç tutmalıdır. Xəstə və müsafir olanlar isə başqa günlərdə tutmadığı günlərin əvəzinə oruç tutmalıdırlar. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ Yuridu Allahu bikumu l-yusra və la yuridu bikumu l-usra və li tükmilu l-ibdətə və li tükəbbiru Allah Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olan varsa, başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Allah sizin üçün asanlıq istəyir. Sizin üçün çətinlik istəmir. Bəqara surəsinin 185-ci ayisi. Sual, bütün oruclar eyni hökumdədirmi? Cavab xeyr, hər orucun öz hökümü vardır. Oruc hökumlərə görə aşağıdıyıq isimlərə bölünür. Vacib oruclar, məsələn, Ramazan ayının orucu, nəzir və kəffari oruçları Qadağan olunmuş oruclar, Ramazan və qurban bayramlarında, heyz və nifaz hallarında tutulan oruclar, və həmçini şək edilən gün, yəni Şaban ayının 30-u yoxsa Ramazan ayının 1-i olduğunu yəqin bilməmək və həmin gündə oruç tutmaq. Həcc ziyarətində Ərafa günü Zil ayının 9-u oruç tutmaq, Təşrik günləri Zil Hicay yəni 11-i, 12-si, 13-ü 12 oruç tutmaq. Və xəstənin halını ağırlaşdıran oruc da buna aiddir. Ha, belə, ərin izni olmadan qadının tutduğu nafilə oruc cümə və şəmbə günlərini xüsusiləşdirib oruc tutmaqla bura daxildir. Müstəhəb oruclara gəldikdə isə hər həftənin birinci və dördüncü günləri, hicri tarixi ilə hər ayın 12-ü, 14-ü, 15-i, məhərrəm ayının 9-u, 10-u, 11-i və şəvvəl ayının 6 günü, zilhicca ayının ilk 9 günü və yaxud hədislərdə varid olan başqa oruclar. Məksur oruclara gəldikdə isə xəstəlik çətinlik törədən hər bir oruc. Lübah oruca gəldikdə isə müsafirin tutduğu oruc buna misaldır. Ramazan ayında niyyətin hökmünə gəldikdə isə sual. Ramazan ayını oruç tutmaq istəyən kəs nə zaman və necə niyyət etməlidir? Cavab: Ramazan ayını oruç tutmaq üçün ay girməmişdən niyyət etmək kifayətdir. O ki qaldı niyyət etməyə, qeyd etmək lazımdır ki, niyyətin yeri qəlbirdir. Bunu tələffüz etmək isə dində yenilikdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir hədisdə buyurur: "Əməllər niyyətlərə görədir." Yəni niyyətlərin yeri qəlb. Yəni bir adam bilirsə, sabah Ramazan ayı girir və inşallah bu adam sabah Ramazan ayı üçün oruç tutacaq, bu insanın bu fikri niyyət olaraq ona kifayət edir. Sual, Ramazan ayında üzürlü səbəbdən orucu pozan kəs, üzür ardan qalxlıqdan sonra oruc tutmaq üçün yenidən niyyət etməlidirmi? Bəli, etməlidir. Sual, Ramazan ayı hər günü üçün ayrıca niyyət etmək şərtdirmi? Cevab, məlumdur ki, Ramazan ayında hər gün dan yeri sökülməmişdən əvvəl insan sahur eləməyə qalxıb və şək yox ki, insan sahur Eləməyə qalxanda, əgər insan soruşsalar ki, sən niyə qalxımsan və həmin insan cavab verəcək ki, yəni oruç tutmaq üçün qalxmışam. Demək, bu insanın niyyəti artıq var. Əgər insan sahura qalxmayıb, yatıb qalarsa, qeyd etmək lazımdır ki, Ramazan ayını oruç tutmaq üçün ay girməmişdən edilən niyyət ümumi Ramazan ayı üçün kifayət edir. Sual, orucu pozmağı qətiyyətlə niyyət edən kəsin orucu pozulurmu? Əgər insan hətta orucu açmasa belə 100% niyyət eləyərsə ki, mən orucumu pozdum, bu insanın orucu pozulurmu, ya yox? Cavab, orucu pozmağı qətiyyətlə niyyət edən kəs heç nə yeməsə də, içməsə də, heç nə yeməsə və içməsə belə onun tutduğu oruc batılı olur. Həmin şəxs orucuna davam etməli və o gün ərzində Başqa aylardan bir gün oruç tutmalıdır. Sual: Həm Ramazan orucunun qəzasını, həm də nafilə orucu niyyət edib, iki niyyətlə bir orucu tutmaq olar mı? Yəni insanın məsələn Ramazan ayından qəzası qalıb, həm bunu qəzanı yerinə yetirmək niyyətinlə, həm də bunu nafilə oruclar niyyətinlə insan tuta bilərmi? Məsələn Ramazan ayının orucunu insan salır Ayın 12-nə, 14-nə, 15-nə Ramazan ayının orucunun qəzasını Yəni, belə bir şey etmək caizdirmi? Cavab Buna heç bir dəlil Və subutun olmadığını görə Bunu etmək caiz deyil Yəni, insan təsadüfən Ramazan ayının qəzası gəlib 13-nə, 14-nə, 15-nə tutarsa inşallah Heç bir problem yoxdur Bilə-bilə insan bunu edərsə Bu caiz deyil Ramazan ayının orucun qəzasını başqa oruclarla cəm eləmək niyyətinə gecikdirmək olmaz. Səhur və iftar barəsində, səhur və iftar məsələlərinə gəldikdə isə sual, səhur etmək şərtdirmi? Oruc tutmaq üçün səhur etmək şərtdirmi? Cəvab xeyr, səhur etmək müstəhəbdir və oruc onsuz da səhi sayılır. Peyğəmbər s.a.v. necəki bir rəcistə buyurur, dan yeri ağırına yaxın səhur edin. Hədsə imam Buxarı Buxar və Müslüm rəvayət etmişdir. Peyğəmbər s.a. buyurur, Dan yeri ağrana yaxın səhur edin. Həqiqətən də səhurda bərəkət vardır. Dan yerinin ağarmasına gəldikdə isə, bu, cədvərlə götürdükdə, süb namazının əzanının vaxtının girməsidir. Yəni, bəzi insanlar elə bilir ki, hava işıqlaşana qədər yiyib-içmək olar yəni. Amma burada nəzərdə tutulan isə süb namazının vaxtı girməsidir. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Sonra səhər nə vaxt etmək yaxşı? Səhəri nə etmək yaxşıdır? Cavab: Zeyd ibn Sabit radiyallahu anhu buyurur ki, biz Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamla birlikdə səhur edib sonra namaz qıldıq. Ənəs radiyallahu anhu soruşur ki, namazla səhər yeməyinizin arasında olan vaxt nə qədər idi? Cədid rədiyallahu anhu deyir ki, 50 ayə oxuyacaq miqdara qədər. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Hədisdən görünür ki, səhəri axır vaxtlarda etmək əfzəldir. Sual: Əgər süb namazının azanı verilərsə, verilirsə, bu zaman yeməyə son qoyulmalıdır mı? Cavab: Bəli, son qoyulmalıdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, azan başladıqda insan Ağzında olan loxmanı Uda bilər Azanı eşitə-eşitə ağzında olan loxmanı Uda bilər Amma azanı eşitdikdən sonra ikinci bir Loxmanı ağzına qoya bilməz Sual Əgər Hər hansı bir şəxs Əgər hər hansı bir şəxs Ramazan ayında Dan yeri ağrana yaxın Oyanıbsa və onun boynunda Cənabət qüslu varsa Bu şəxs Öncə qüsul etməlidir, yoxsa səhur? Və bu şəxs, əgər qüsul etsə, səhura vaxt qalmayacaq. Eləcə də, əgər öncə səhur etsə, qüsulu süb namazının vaxtı girdikdən sonra etməli olacaq. Cevab, bu şəxsin səhuru önə çəkməsi daha əbsəlidir. Çünki Peyğəmbər s.a.v. buyurmuşdur, Dan yeri ağarana yaxın səhur edin. Həqiqətən də səhurda bərəkət vardır. Hədisi İmam Buxaribə Müslüm rəvayət etmişdir. Qüsbun vaxtı isə geniş olduğundan, onun yeri ağardıqdan sonra da edə bilərsən. Onun bu cür qüsub etməsi oruca heç bir xələl gətirmir. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə, ummu sələmədən rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dan yeri ağardıqdan sonra canabət halında o Və sonra qusul edib oruç tutardı. Hədsi İmam Buxarı və Müslüm rəvayət etmişdir. Sual. İftarı nə vaxt etmək lazımdır? Cəvab. İftar gün batdıqdan sonra edilir. Rüca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Sonra gecəyə qədər gün batana kimi orucunuzu tamamlayın. Bəqara surəsinin 187-ci ayısı. Sual. İftarı nə vaxt etmək yaxşıdır? Cəvab İftarı gün batdıqdan dərhal sonra etmək Daha əfsəlidir Çünki Peyğəmbər sallallahu alə və səlləm Hədslərin birində Buyurur ki insanlar iftarı əvvəl vaxtında Səhuri axır vaxtında yeməklə Xeyr üzərində olarlar Xeyrə nail olarlar Hədslə bu xarivəm əsələm Sıbrat etmişdir Sual İftar vaxtında hansı dualar edilir? Cəvab İftar vaxtında Bu dualar edilir. Zəhə vəllamə uruq və təbətəl əcrü inşaallah. Yəni Allahın istəyi ilə suzuluq keçib getdi, damarlar islandı və Allahın izni ilə əcr hasılı oldu. Sual, təyarədə olan şəxs nə vaxt iftar etməlidir? Cəvab, əgər hər hansı bir şəxs gün batdıqdan sonra iftarını edib təyarəyə minərsə, təyarə göyə qalxdıqdan sonra Günəşi görsə belə, orucu səhil sayılır. Əgər bu şəxs təyarədə olarkən hələ günəş batmamışsa, onda iftarını günəş batdıqdan sonra edir. Sual, hər kim Ramazan ayının başlandığını dan yerə ağardıqdan sonra xəbər tutubsa, o nə etməlidir? Cevab, bu şəxs günün qalan çizəsinə oruç tutmalıdır, bu günün qazasını sonradan tutmağa gəldikdə isə alimlər bu barədə extilaf etmişlər. Əksər alimlərin fikrincə, bu günün qəzası sonradan tutulmalıdır. Çünki bu şəxsin günün müəyyən bir hissəsini niyyətsiz keçirmişdir. Əməllər isə niyyətlərə görədir. Sual, hər kim Ramazan əsnasında İslam dinini qəbul etmişsə, ona tutmadığı günlərin qəzasını tutmağa vacibdirmi? Cevab, xeyr vacib deyil. Çünki əvvəl o qafil idi və oruç tutmaq vacib deyildi. Odur ki, İslamı qəbul edən şəxs əvvəl etmədiyi salih əməllərin qəzasını yerinə yetirmir. Oca Allah Qurani-Kərimdə buyurur: Kafir olanlara deyir, əgər onlar öz küfrlərindən əl çəksələr Keçmişdəki günahlarını Allah tala əff edər, bağışlayar. Ənfal surəsinin 38-ci ayisi. O ki, qaldı İslamı gün orta qəbul etmiş kimsəyə, o günün qalan hissəsini oruç tutur və onun orucu kamil oruç sayılır. Bu şəxs həmin günün qəzasını tutmur. Çünki ona İslamı qəbul edənə qədər heç bir əməl vacib deyildir. Sual, əgər bir şəxs üzürlü səbəbdən orucunu açarsa, Və həmin gündə üzr aradan qalxarsa, onu nə etməlidir? Cavab, bu şəxs yemək içməyinə davam etməlidir. Oruca yenidən davam etmək isə ona vacib deyildir. Çünki həmin gün bu şəxsə yeyib içmək üzürlü səbəbdən halal olmuşdur. Yeyib içməyin ona yenidən haram olması barəsində isə heç bir dəlil yoxdur. Lakin bu şəxs həmin günün qəzasını sonradan tutmalıdır. Məsələn, insan səfərə gedir o gündə, orucunu açır səfərdə. Və olur ki, elə həmin o gündə səfərdən qayıdır. Bu insan yemək-i içməyə davam eləməlidir ya yox, yəni davam eləyir. Və o günün qəzasını, yəni səfərdə tutmadığı orucun qəzasını başqa gün yenidən tutur. Sual, oruclu halda unudub yemək yəyən şəxs nə etməlidir? Cavab, bu şəxs xatırlayan kimi dərhal yeməyi saxlamalıdır və orucuna davam etməlidir. Bu halda onun orucu düzgün sayılır. Və ona sonradan qəza tutmağa ehtiyac yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim oruclu halda unudu yemək yiyərsə və ya bir şey içərsə orucuna davam etsin, Çün çünki onu yedizdirən və içizdirən onun Rəbbidir. Hədsi Buxarva Müslümürə bayit etmişdir. Oruç tutanlar bölümünə gəldikdə isə birincisi ruhu xəstə, yaşlılar və zəiflər. Yəni bu insanlar oruç tuta bilər, tuta bilməz. Tuta bilərsə, necə tutmalıdır və ya tuta bilmirsə, onun həkmü nədir? Sual, uşağa nə vaxtdan oruç tutmaq vacibdir? Cevab, uşaq həddi buluğa çatdıqdan sonra onu oruç tutmaq vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, üç şəxsin üzərindən qələm qaldırdıb, onlara günah yazılmır. Uşaq həddi buluğa çatana qədər, dəli ağlılana qədər, Və yuxudu olan şəxs yuxudan oynana qədər. Hədsi İmam Əbu Davda ravayət etmişdir. Sual, uşaq oruç tutarsa, onun bu orucu səhihdirmi? Onun bu orucun savabı kimə yazılır? Cavab, onun orucu səhihdir və bu orucun savabı həm uşağa, həm də validənlərə yazılır. Sual, yaşlı insanlara oruç tutmaq nə vaxtı vacib olmur? Cavab, yaşlı insan Oruç tutmağı bacarmadığı gündən, o gündən etibarən orucu tərk edir və oruç tutmadığı hər günün əvəzinə bir kasıb yeddirir. Necə ki Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Və Oruç tutmağa taqəti olmayanlar isə buraxdığı hər günün əvəzinə bir yoxsulu yedirtməklə fidyə verməlidirlər. Bəqələ surəsinin 184-cü ayısı. Sual, əgər insan ağlını itirərsə, onu oruc tutmaq vacibdirmi? Tutmadığı günlərin əvəzinə fidiyə verməlidirmi? Cevab, xeyr, bu halda ona nə namaz, nə də oruc vacibdir. Eləcə də oruc tutmadığına görə fidiyə vermək də ona vacib deyil. Amma bu cür şəxslərə öz mallarından zəkat vermək vacibdir. Çünki zəkat malın Özü ilə bağlıdır, malın sahibi ilə deyil. Ona görə də bu cür insanların, insanları himayə edən şəxs onların mallarından zəkat verməlidir. Ucalla ta Quran-ı kərimdə buyurur, onların mallarından zəkat al, onun da onları təmizləmiş və faq etmiş olarsan. Tövbə surəsinin 103-cü ayəsi. İkinci qrup isə xəstələrdir. Sual xəstəyə oruç tutmaq vacibdirmi? Cəvab, əgər bu şəxsin xəstəliyi, xroniki, Yəni, sağalmayan xəstəlikdirsə və oruç tutmaq ona zərər verirsə, o, orucu tərk etməli və tutmadığı hər günün əvəzinə bir kəsib yedidirməlidir. Əgər onun xəstəliyi xroniki deyilsə, yəni sağalan xəstəlikdirsə, onda o xəstə olduğu müddətdə oruclarını tərk etməli və sağaldıqdan sonra həmin günlərin qazasını tutmalıdır. Allah-u Allah u allah quran buyurur Əyyamen me'dudat feman kana minkum mridon aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra sayda olan günləri oruç tutmalısınız sizlərdən xəstə və ya səfərdə olan varsa tutmadığı günlərin yerinə başqa günlərdə oruç tutsunlar bəqərə Sürəsinin 184-cü ayəsi Sual. Əgər həkim hər hansı bir xəstəyə bir neçə il oruç tutmağa icazə vermirsə, bu şəxs nə etməlidir? Cavab. Əgər bu həkim öz ixtisasında mahirdirsə və eyni zamanda etibarlı həkimdirsə, onun dediklərinə tabi olmaq lazımdır. Tuta bilmədiyi günlərə gəlincə, əgər bu şəxsin xəstəliyi sağalan xəstəlikdirsə, o həmin günlərin qəzasını sağaldıqdan sonra dərhal tutmalıdır. Hətta Bu günlərin sayı bir neçə ay olsa belə, əgər bu şəxs sağaldıqdan sonra qarşıdan gələn Ramazan ayına qədər qəzalarını tutmuyubsa, qəzaları ilə bərabər həmin günlərin sayı qədər bir kəsib yedidirməlidir. Əgər bu şəxsin xəstəliyi, xroniki xəstəlikdirsə, onda o, oruc tutmadığı günlərin əvəzinə bir kəsib yedidirməlidir. Sual Hansı xəstəliklərə görə orucu tərk etmək olar? Cavab, əgər oruc tutmaq insanın hər hansı bir xəstəliyini artırarsa və ya xəstəliyinin sağalmasına əngəl törədərsə və yaxud həmin şəxsə ciddi əziyyət verərsə və yaxud xəstəliyin sağalmasını gecikdirərsə bu şəxs sağalana qədər orucu tərk edir, sağaldıqdan sonra isə qəzasın. Üçüncü qisir, müsafirlər. Sual, müsafir üçün oruç tutmaq əfsəldir, yoxsa onu tərk etmək? Xüsusilə də heç bir çətinlik olmayan səfərdə. Cəvab, ümumiyyətlə səfər ağır da olsa, güngüldə olsa, bəzi alimlərin rəyinə görə, müsafir üçün oruç tutmamaq daha əfsəldir. Həmzə ibn Amr Əl-Əsləmi Peyğəmbərə s.ə.və belə dedi. Ey Allah necəsi, mən səfərdə olarkən özümdə oruç tutmağa qüvvət hiss edirəm. Əgər oruc tutmasam, mənə bir günah varmı? Peyğəmbər s.a.v. belə dedi, bu Allahın müsəlmanlara olan rüxsətidir. Kim onu götürsə, yaxşı iş görmüş olur. Kim də tutsa tutmaq istəsə, ona heç bir günah olmaz. Kim səfərdə olarkən oruc tutsa, heç bir ziyanı yoxdur. Çünki Peyğəmbər s.a.v.dən səfərdə olduğu müddətdə oruc tutmağı və tutmamağı var idi olmuşdur. Səhabələr də belə etmişlər. Ənəs ibn-i buyurur ki, biz Ramazan ayında Peyğəmbər s.ə.və birgə səfərdə idik. Bizlərdən bəziləri oruç tutmuş, digərləri isə tutmamışdı. Nə oruç tutmayanı, nə də tutmayan tutanı qınayırdı. Hədsi İmam Buxar və Müslüm rəvayət etmişdi. Lakin səfər ağır və məşəqqətli olarsa, müsafirin oruç tutmağı bu yerdə məkruz sayılır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bir dəfə səfərdəyikən oruç tutan və istinin şiddətindən əciyyət çəkən bir kişini görüb belə dedi. Səfərdə oruç tutmaq heç də yaxşı əməl deyil. Hədsi İmam Buxari və Müslüm rəva etmişdir. Sual, Ramazan ayında səfərdə olarkən gün orta vaxtı həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etmək mı Cəvab, Ramazan ayında səfərdə olan şəxs Orucunu orucu pozan bilən amillərdən hər hansı biri ilə poza bilər. Çünki oruç tutmaq onun üçün heç də vacib deyil. Uca Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Əgər sizdən kim biri xəstə Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı günlərin əvəzinə Başqa günlərdə oruç tutsunlar. Bəqara surəsinin 184-cü ayısı. Lakin bu şəxs sonradan həmin günlərin qəzasını tutmalıdır. Sual, oruç tutan şəxs həmin gün ərzində səfərə çıxarsa orucunu poza bilərmi? Cevab, bəli poza bilər. Sual, səfər üçün müəyyən bir müddət varmı? Bu müddət bitdikdən sonra orucu tutmaq vacibdirmi? Cevab, səfər üçün müəyyən bir müddət yoxdur. Yəni, məsələn, bəzi alimlərin rəyinə görə səfər namazı üç gün olmalıdır. Üç gündən o tərəf səfər namazı qıla bilməzsən. Amma inşallah səhih olan odur ki, səfər üçün nə qədər ki səfərdəsən, insan səfərə gedib, səfərdə qalır. Onun üçün müəyyən bir müddət yoxdur. Odur ki, müsafir səfərdən qaydana qədər Allahın ona verdiyi rüxsətdən istifadə edə bilər. Peyğəmbər s.ə.v Ramazan ayının. 20-si Məkkiyə daxil olmuş, müsafir olduğu üçün bu ayın axırına qədər oruc tutmamışdır. Hədsi İmam Buxar rəvayət etmişdir. Sual Oruc tutmayan müsafir gün batmamışdan əvvəl səfərdən qayıtsa, günün qalan hissəsini oruc tutmalıdırmı? Cevab Xeyr, tutmamalıdır. Lakin həmin günün qəzasını tutmalıdır. Sual Orucu pozmaq niyyəti ilə səfərə çıxmağın hökmün nədir? Cəvab, bu hüylə olduğu üçün haram sayılır. Dördüncü qüsmə gəldikdə isə, heyz və nifasa görə orucunu tərk edən qadın onun qəzasını tutmalıdırmı? Cəvab, bəli, tutmalıdır. Ayşə radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, biz heyzli olarkən orucu və namazı tərk edərdik, sonra isə bizə yalnız orucun qəzasını tutmaq əmr olundu. Hədsə İmam Buxarivan Müslüm rəvayət etmişdir. Sual, hez və nifas halında olan qadın gündüz vaxtı bundan təmizlənərsə, günün qalan hissəsinə oruç tutmalıdırmı ya yox? Xeyr tutmamalıdır, lakin həmin günün qəzasını tutmalıdır. Sual, qadın gün batmamışdan əvvəl hez və ya nifas olarsa, həmin günün qəzasını tutmalıdırmı? Cəvab bəli tutmalıdır. Sual, dan yeri ağarmamışdan əvvəl hez və ya Nifastan təmizlənib oruc tutsa və gün ərzində paltarında sarı ləkə görsə, həmin günün qəzasını tutmalıdırmı, cavab xeyr o günün qəzası tutulmur, o gün orucu insan sona qədər başa vurur. Necə ki, ümumiyatiyyə radiyallaha ənə ravayət edir ki, biz heyzdən təmizləndikdən sonra bulanlıq və ya sarı ləkələri heç bir şey saymazdıq, deyir. Hədsə İmam Buxariva Müslüm rəvayət etmişdir. 5-ci qismə gəldikdə isə hamilə və ya süd verən qadınlar qismi Sual, hamilə və ya süd verən qadın məşəqqətə görə, çətinliyə görə tutmadığı orucların qəzasını tutmalıdırmı? Yoxsa buna görə kəffara ödəməlidir? Cavab, hamilə və ya süd verən qadının halı xəstənin və müsafirin halına bənzəyir. Odur ki, o sonradan bu orucların qəzasını mütləq tutmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm demişdir, həqiqətən Allah müsafirə orucu və namazın yarısını hamilə və süd verən qadına isə orucu keçmişdir. Bu hədsi imam Əhməd rəvayət etmişdir. Bu hədsi dəstəkləyən alimlər İmam Mücahid, İkrimə, Həsənin Basri, İbrahimin Nəxəyi, İmam Beyhəqi, Əl-Əvzəyi, İmam Malik, Şafi, Əhməd, İbni Qeyyim, İmam Xəttabi, Mübarək Furi, Və bir çox müasir alimlər burayı dəstəklənmişdir. Həmçinin Şeyx İbni Baz və Şeyx İbni Hüseymin. Sual, doğuşdan əvvəl hamilə qadından gələn su orucu pozurmu? Cavab, xeyri pozmur. Orucu pozan və pozmayan amillər. Sual, orucu nələr pozur? Cavab, orucu aşağıdakılar pozur. Cinsə vaqə, yemək və içmək, bədəni qüvvətləndirən iynələr, buruna damızdırılan dərmanlar və başqa bu kimi yemək içməyə bənzər şeylər. Buca Allah Qurani Kərimdə buyurur, İndi isə onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün müəyyən etdiyi dan yeri söküləndə ax, sap, yəni şəfəq, qara sapdan, yəni gecənin qaranlığından səşkilən qədər yeyin, için, sonra gecəyə qədər gün batanı kimi orucunuzu tamamlayın. Əl-Bəqara surəsinin 187-ci ayəsi. Şəhfətlə bilərəkdən məni sperma ifraz etmək. Uca Allah Qudsədcdə buyurur ki, oruç tutan kəs yeməyini, içməyini və şəhvətini mənə görə tərk edir. Həds-i İmam və Buxar ravayət etmişdir. Özünü qusturmaq, orucu pozan amillərdən biri də özünü qusturmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, hər kim qəstdən özünü qusturarsa, bunun qəzasını tutsun. Həds-i İmam Əhməd ravayət etmişdir. Orucu pozan amillərdən biri də heyz və nifas qanı. Ayşe radiyallahu anha-dan olunur ki, biz heyzdə olar orucu və namazı tərk edərdik. Sonra isə bizə yalnız və yalnız orucu qəza etmək əmr olundu. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, qeyd etmək lazımdır ki, elimsiz olaraq, yaxud umudvarıq, yaxud da zorla vadar edərək orucu pozan amillərdən yerinə həyata keçirən şəxsin orucu səhi sayılır. Və o adam orucunu tamamlayır və həmin günün qəzasını tutmaq lazım gəlmir. Bu xüsusda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşdur: "Həqiqətən, Allah mənim ümmətimə bilməyərəkdən və unutqanlıqdan və məcburiyyət qarşısında etdiklərini bağışlamışdır." Həczi İbni Macar vayıt etmişdir. Yuxarıda qeyd olunan onlardan Cinsi əlaqə müstəsnə olmaqla hər hansı bir yolla orucu pozan şəxs bunun əvəzində yalnız və yalnız bir gün oruç tutmalıdır. Cinsi əlaqəyə gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, onun cəzası fərqlidir, belə ki, bu günaha görə hər ikisi həm tövbə etməli, həm də bir gün onun qəzasını tutmalıdırlar, həm də kaffari olaraq ya qul azad etməli, ya da 60 gün artıcı oruç tutmalı, ya da 60 kasıbı yedistirməlidirlər. Peyğəmbər Sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan orucunda qadına yaxınlıq edən şəxsə belə əmr etmişdir. Hədisi Buxarə və Müslim rəva etmişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, onlardan biri digərini buna məcbur etsə, məcbur olunan tərəfdən oruc pozulmur. Sual, başqa aylarda qəza və ya nafilə orucunu tutarkən, İnsan öz orucunu qadınına yaxınla edərək posa nə etməlidir? Cəvab, vacib orucun qəzasını tutan şəxs, əgər belə bir hal Ramazan ayının qəzasını tutanda olubsa, yerindən tutmalı və heç bir kəffarı ödəməlidir. Belə ki, kəffarı yalnız Ramazan ayının hörmətinə görə ödənilir. O ki, qaldır nafili orucuna onun qəzasını tutmaq vacib deyil. Sual, oruç tutan müsafir səfərdə ikən öz qadınla yaxınlıq edərsə, kəffarı ödəməlidirmi? Cavab xeyr, o başqa aylarda yalnız bunun əvəzinə bircə gün oruç tutmalıdır. Sual, oruç tutan kəs gündüz yuxudan oyanıb, polusiya halında olduğunu görərsə, yəni insan yuxudan aylır, görür ki, ehtilam olub, bu vaxt insan nə etməlidir? Cəvab, o orucunu tutmağa davam etməlidir. Yəni, insan özündən asılı olmayaraq, yuxuda, məsələn, gün orta yatıbsa, belə bir şey olubsa, bu insanın orucunu pozmur, orucuna davam eləyir. Sual, ananizmlə məşğul olmaq, yəni, sperma ifraz etmək, ixrac etmək, orucu batil edirmi? Cəvab, əlbəttə, belə bir iş tutan orucu batildir və o, bunun, Qəzasını tutmalıdır. Yəni, kim bilərəkdən belə bir şey eləyərsə, bunun qəzasını tutmalıdır. Bundan əlavə, o iki şeye görə tövbə etməlidir. Birincisi, orucunu pozduğuna görə, ikincisi, bu işlə məşğul olduğu üçün. Belə ki, bunu zəruri hallar müstəsna olmaqla etmək haramdır, məsələn, analiz vermək məqsədi ilə. Bu haqda Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Ey cəvanlar, sizdən kimin evlənməyə imkanı varsa qoy evlənsin. Həqiqətən də o gözü yaxşı qoruyur, ayıb yerləri isə mühafizə edir. İmkanı olmayanlar isə oruç tutsun, doğrudan da oruç insanı haramdan qorumağa kömək edir. Hədsi İmam Buxari ravayət etmişdir. Sual, qusma qorucu pozurmu? Cəvab, xeyr pozmur. Bu xüsusda mötəbər hədislərdə deyilir ki, hər kim iradəsindən aslı olmadan qussa, Onun qəzasını tutmamalıdır. Kim də qəstən özünü qusturarsa, bunun əvəzini tutmalıdır. Hədsi İmam Əhməd rəvayət etmişdir. İmam Əhməd və Əbu Davud rəvayət etmişdir. Sual, qadını öpmək və ya qucaqlamaq. Orucu pozurmu? Cavab xeyr pozmur. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v zövcələrindən birindən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v oruclu ola-ola zövcələrini öpərdir. Hədsi İmam Əhməd rəvayət etmiş Qadını öpərkən belə bir vəziyyətdə insandan məni və ya məzi ifraz olsa, bu orucu pozurmu və ya bu insan nə etməlidir? Cevab, məni ifraz edən şəxs bunun qəzasını tutmalı və heç bir kəffarı ödəməlidir. Əgər insan qadınına yaxınlıq eləməyibsə, sadəcə öpmək nəticəsi ilə məni çıxıbsa, insanın orucu pozulur və bunun əvəzinə, İnsan heç bir kəffarı ödəmir. Sadəcə bir gün qəzasını tutur. Məzi ifraz edənə gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, bu barədə alimlər uxtəlif görüşlərlərdilər. Hənəfi və Şafi məzhəbinə görə oruc pozulmur. İbn Teymiyyə bu haqda demişdir ki, öpüşmək və ya dönə dönə baxmaq nəticəsində məzi ifraz etmək orucu pozmur. Bu isə Əbu Hənifənin, Şafinin və bəzi həmbəllərin rəydir. Həmçini i̇bn Baz və Şəx İbn-i də və bir çox münasir alimlər də bu fikirdədilər. Şək yox ki, insandan belə bir yəni, hərəkət çıxarsa və insandan belə bir fel çıxarsa, şək yox ki, insan bu əməlinə görə Allah subhantallaya tövbə etməlidir. Sual, dişlərin dibindən, burundan, boğazdan çıxan qanı udmaq, Olar mı? Qanı udmaq, orucu pozurmu? Cəvab xeyr pozmur. Sual, analizi üçün qan vermək orucu pozurmu? Alimlərin əyinə görə bu orucu pozmur. Sual, istihazə və babasir xəstərinin nəticəsində, ha, bilə, dişlərin dibindən, burundan, boğazdan və s. bədən üzvlərindən əgər qan açılarsa, bu orucu pozurmu? Cəvab pozmur. O ki, qaldı hez və nifasa, Qeyd etmək lazımdır ki, bunlar orucu pozmasına dair möhtəbər hədislər var idi olmuşdur. Yuxarıda qeyd etdik. Sual, yaralılara və xəstələrə vurmaq üçün qan vermək. Orucu pozurmu? Cevab xeyr pozmur. İmkan varsa, bunu iftardan soruya saxlamaq daha əfsəldir. Bunun təxirə salmaq mümkün deyilsə, yaralılara və xəstələrə vaxtında yardım etmək lazımdır. Sual, diş şəkdirmək. Və ya onu müalicə etmək Və ya ona iynə vurmaq Orucu pozurmu? Cəvab xeyr pozmur Sual Türcəyi və ya bəlğəmi udmaq Orucu pozurmu? Cəvab pozmur Sual Ağdı kəsici, sakitləşdirici Və bu kimi iynələr vurmaq Orucu pozurmu? Cəvab xeyr pozmur Və bunu damara Yaxud əzələyə vurulması Heç bir əhəmiyyət kəsb etmir Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, yalnız bədəni qüvvətləndirən iğnələr orucu pozur. Sual, misvaqla dişləri təmizləmək orucu pozurmur? Cevab xeyr pozmur. Amir bin Rabiyyə radiyallahu anhı deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oruclu ola ola misvaqla dişlərini təmizlədiyini dəfələrlə gördüm. Hədsi İmam Buxar revayət edir. Təmizləmək əsnasında insanın ağzına Yəni o sudan gedərsə, dad gedərsə, suyu gedərsə az bir şey, inşallah o problem deyil. Sual: Diş məcunundan, zubnoy pastadan istifadə etmək olar mı? Cavab: Onu udmamaq şərti ilə istifadə etmək olar. Sual: onu ola, ətir vurmaq və ya onu iyləmək olar mı? Cavab: Bəli olar, lakin qeyd etmək lazımdır ki, düstü verən ətirləri iyləməkdən çekinmək dafsirə. Sual: Qulağa və ya gözə dərman tökmək orucu pozurmu? Cavab: Burundan fərqli olaraq qulağa və ya gözə dərman tökmək orucu pozmur. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu haqda heç nə deməmişdir, lakin oruç tutanın burnuna su almağı barədə bu sözləri söyləmişdir ki, dəstəmaz aldıqda oruculu hal istisna olmaqla digər hallarda buruna çoxlu su al Bu hədisi İmam Əhməd ravayət etmişdir. Sual Oruclu ikən sürmə, xına, laq, müxtəlif kremlər və ya yağlar və s. zinət əşyaları qadınlar üçün istifadə etmək mı Cəvab Bəli olar. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, dodaq boyasından istifadə etməkdən çəkinmək lazımdır. Belə ki, onun mədiyyə düşmə ehtimalı daha çoxdur. Sual Qadına şəhvətlə baxmaq orucu pozurmu? Cəvab, əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, kişi şəhvətlə yalnız öz qadına baxa bilər. Qaldı ki, onun digər qadınlara baxmasına bu haramdır, doğrudur, bu əməl orucu pozmur, lakin onun sevabını azaldır. Peyğəmbər s.a. buyurur ki, hər kim günah sözdən, cahillikdən və ona əməl etməkdən əl çəkməsə, yemək içməyini tərk etməyə Allahın ehtiyacı yoxdur. Hədsə imam-ı etmişdir. Sual? Söyüş-söymək, qeybət etmək, söz gəzdirmək və s. bunu kimi pisəməllər orucu batil edirmək? Cevab? Xeyr batil etmir, yalnız savabını azaldır. Allah tala quran kərimdə buyurur. Ya eyyuhəl-ləziyinə əmənu, kütibə aləykumussiyyamu, kəmə kütibə aləl-ləziyinə min qablikum, ləalləkum təttəqun. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi oruc da sizə vacib olundu. Bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Bəqələ surəsinin 183-cü ayəsi Peyğəmbər s.ə.ə. bir əstə buyurur Sizlərdən biri oruc tutduğu gün, söyüş söyməsin. Həsi İmam Buxar evan əsrəm rəvayət etmişdir. Sual, yatmaq orucu pozurmu? Cevab, xeyr pozmur, lakin hər bir müsəlməna Ramazan ayını gözəl istifadə etməyə və vaxtını yatmaqla keçirməmək daha xeyirlidir. Əfsandır ki, vaxtını ibadətdə, xeyirli əməllərdə keçirtsin. Sual: Oruclu olaraq çimək olar mı? Bəli, olar. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm oruclu olaraq çimərdi. Əlbəttə ki, bu cür məsələlərdə ifrata varmaq olmaz. Əksinə hər bir müsəlman əksinə hər bir müsəlman Allahın verdiyi ruxsətdən istifadə etməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, şübhəsiz ki, din asanlıqdır, elə bir kimsə yoxdur ki, dini çətinləşdirməsin və o həmin şəxsi aciz edərək məqlub etməsin. Yəni, insan dini çətinləşdirdikcə, din onun üzərinə çətin olaraq gəlir və onu məqlub edir. Orta mövqə tutun, ifrata və təfritə varmayın, ibadətləri tam yerinə yetirə bilməsəniz də bacardığınız qədər ona yaxınlaşın. Az da olsa davanlı əməllərinizə görə sevinin, səhər, axşam və gecənin bir hissəsində davamlı ibadət etməklə Allahdan kömək diləyin. Hədsi İmam Buxar rəvayt etmişdir. Sual, sigarət çəkmək orucu pozurmu? Cəvab, əlbəttə ki, pozur və bunun qəzası tutulmalıdır. Bundan əlavə, iki şeyə görə tövbə etməlidir. Birincisi orucu pozluğuna görə, ikincisi də sigarət çəkdiyinə görə. Belə ki, sigarət çəkmək haramdırdır. Və bu barədə bir çox alimlərin rəyləri var. Sigarət çəkmək həddən artıq insanın sağlamlığına zərərdir. Və bəzi insanlar sigarətin məkruh olduğunu söyləyirlər və deyirlər ki, sigarət başqa uyuşdurucular kimi deyil. insanın ağlını başından almır, insanın ağlını başdan çıxartmır. Ona görə də bu haram deyil və bunlara cavab olaraq deyir ki, Allah subhanətə halənin haram etdiyi şeylər heç də hamısı Uyuşdurucu olduğuna görə haram edilməmişdir. Məsələn, donuz əti, məyər yemək insanı alın başından alır və ya başqa-başqa buna bənzər günahlar. O günahlarda zərər olduğu üçün İslam dini həmin günahlara qadağa qoymuşdur. O siqarit də həmin günahlara qiyas olunur. Sual, asma, təngi nəfəslik xəstəliyi olan şəxsin ayrezol şəklində olan dərmanları istifadə etməsi Orucu pozdurmur? Cəvab xeyr, pozmur. Düz dediklərimiz Allah subhanətə aladan xatalarımız isə yalnız və yalnız bizim özümüzdəndir. Hər bir şəxs xəta edə bilər. Allah subhanətə ala xətalarımıza görə bizi bağışdasın və isabət etdiyimiz mövqələrə görə bizə savab bəxş etsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyinə Muhamməd Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.